Hanstavägen, Brädgård med tåg. Den här berättelsen borde tyvärr höra hemma under tag brädgård med tåg, men det är inte längre möjligt att skicka in berättelsen under denna tagg. Det finns alltså en viss plats och för alltid skulle vara förknippad i mitt minne med det faktum att jag blev våldtagen i den lägenhet jag hyrde ett rum i, för några år sedan. När jag läser andras berättelser med anknytning till brädgård med tåg, kan jag inte känna att jag är lika stark ännu än som alla andra, eftersom jag är ensam och isolerad i min upplevelse, och människor som skulle skydda mig sa till mig att jag förtjänade det, och att de inte skulle komma på tanken att våldta mig i samma situation eftersom de tyckte att jag var alldeles för följ och hopvinlig. Jag blev utsparkad i legenheten och nekade stadion med att få rättvisa. Det här är det allra första gången jag försöker ventilera och reda efter många års tystnad. Detta är min enda chans att göra min historia offentlig. Allt började på vintern för några år sedan. Jag var i princip hemlös i Stockholm, saknade eget första halskontrakt och tvingades hyra runt om i staden eftersom jag försökte göra nästan omöjlig sak att ruta mig i Stockholm som har till ekoflykting utan några tidigare kopplingar till staden eller landet och samtidigt försöka få de enda familjemedlemmarna som inte förkastade mig på den tiden, i landet. Det fanns anledningar till varför det måste bli Stockholm och låt lämna det där hem. Jag letade efter en ny efter att ha blivit dumpad av mitt ex, efter att ha kastats ut ur lägenheten av en helt galen paranoid hyresbödes avra Stockholm som på grund av mitt andra androina utseende trakasserade och felkönade mig dagligen, hyresvärden som samtidigt var aktivist i en viss organisation. Låt oss säga, som främjar HB tycker jag inte RFSL, och fick mig att tro att jag var helt avstängd från alla stödselor och att jag förtjänade det och till råga på hade jag fortfarande ett obearbetat trauma från upplevelserna utomlands under och underasiv processen i Sverige. Den enda konstanten i mitt liv var då ett jobb på samhället som lyckligtvis betalade mina räkningar och gjorde att jag kunde undvika all form av social interaktion förmodligen på grund av kommunikationsproblem och min en bristfälliga svenska på den tiden fick en viss diagnos som gjorde att de kunde skicka mig till Sandvalt efter många år av arbetslöshet. Så efter några misslyckade försök snubblade jag över någonsin om det där rummet. Inte långt från den tärgöde platsen. Det fungerade väldigt bra för mig att ägaren till lägenheten var en student vid ett visst universitet i närheten som inte var riktigt villig att umgås och som var okej okay med att låta mig vara i fred så länge jag inte klagade på hans privata kvällar med sin flytta och att han tog över köket under den tiden. Jag var mestadels utomhus under den tiden, tog långa promenader i området och i den närliggande skogen och satt i biblioteket. Det enda jag bad om var allt var tyst efter 22.00 så att jag skulle ha en chans att sova och gå upp 5 på morgonen för att hinna till mitt jobb. Allt fungerade mer eller mindre, och jag fick en hel del planerade saker gjorda parallellt. Tills det andra, tomma rummet i lägenheten hyrdes ut till en viss kille som kom till det här landet ganska nyligen och saknade permanent upphållstillstånd. Han var ganska vänlig och det enda jag hoppades på var att få en hederlig grånska åt åtminstone en gång. Tidigare har det mest varit en madröm. Alla har antingen trott att jag är en lustig pervert på grund av min sexuella läggning och mitt allra utseende och känt sig utanär, eller troligen betraktat mig som den lägsta formen av människa på jorden på grund av att jag saknade högskolepoäng i Sverige. Det blev inte som förväntat. Killen blev plötsligt mer och mer vänlig, på ett misstänkt sätt. Och en dag föreslog han att vi skulle äta middag tillsammans i lägenheten. Ägaren backade direkt. Men jag tänkte att det var bra med någon form av socialisering. Jag har inte haft någon kontakt med andra nästan sedan X dumpade mig. Jag kände inget hot i början. Men det hela slutade uppenbarligen med alkohol. Var du sedan sex? Och det senare kändes verkligen fel efteråt. Jag ville njuta av det men jag kunde helt enkelt inte, och jag ville definitivt inte ha ett nytt hetero-relation, eftersom jag efter den allra första för mer än tio år sedan kom på att jag verkligen är grej. Jag kände mig fruktansvärt dålig efteråt och jag gjorde mitt bästa sedan dess för att undvika killen genom att stanna längre i biblioteket, vistas utomhus så mycket jag kunde och så vidare och så vidare. Killen tog det uppenbarligen inte så bra så han och hyresvärden började konspirera och kommunicerade det uteslutande på arabiska när jag gömde mig i mitt rum. Förmodligen visste de att jag var där. Förmodligen var det ett sätt att utesluta mig som någon som inte kom från mena regioner. Jag vet verkligen inte varför det hände som det gjorde, men samtidigt var allt för mycket för mig att hantera. Jag kunde inte kommunicera klart om någonting. Det enda jag ville var att gömma mig så långt jag kunde så att ingen kunde störa mig. Jag försökte avskärma allting samtidigt som jag gömde mig och inte pratade med någon annan om det. Orsaken till detta var förmodligen den tidigare erfarenheten med den tidigare iresvärlden som fick mig att känna mig hopplös och hjälplös. Vilket fick mig att tro att det inte fanns någon hjälp för någon som mig eftersom jag inte förtjänade mig. Och så fortsatte det tills allting gick åt En dag var jag sjuk. Inget speciellt. Bara en vanlig förkylning. Även om allt hade hänt bara ett år senare hade utförligt kunnat vara helt annorlunda. Förmodligen. Eftersom händelserna sina rum före pandemin. Jag låg i min säng och tittade på en film. Kilen kom tillbaka till lägenheten från jobbet och lagade min dag till sig själv. Inget speciellt. Sedan knackade han plötsligt på min dörr, vilket normalt sett sedan händelsen inte alls hände. Han ville bara be om ursäkt för att han behandlat mig så hemskt och ge mig en kram. Okej, okay, sa jag, visst. Jag kände den tunga doften av alkohol och jag bodde nog ha stängt dörren på en gång, men jag stängde inte dörren utan låt honom krama mig. Det som sedan hände var rena mördrömmen, han brottade ner mig till golvet, satte mig mellan benen och började riva av mig i kläderna på ett mycket brutalt sätt. Jag har fortfarande marder under, men tydligen tog ingen mig på allvar många senare och berättade för den så kallade supportlinjen. Jag tror till och med knappt på det nu, men det beror förmodligen på att trauma i samband med det orsakade extrem dissociation. Så han höll fast mig på golvet och försökte föra in sin penis i mig, men misslyckades med det eftersom den var slapp. Efter, som det kändes, en livstid av att av mig. Föll han ner på golvet bredvid och andade stånigt. Det gav mig en chans att ta mina saker och springa ut ur lägenheten och ta ett av de sista tunnelbanetågen till en annan del av staden där en familjemedlem till mig bodde och jag tillbringade natten hos dem. Jag behövde lyckligt högre. Fås inte Skriva mig så jag tillbringade ett par dagar där innan jag återvände till lägenheten. Jag berättade historien för ägaren men han ville inte bli inblandad och jag var rädd för att kontakta polisen själv eftersom min ansökan om svenskt medborgarskap fortfarande varande behandling och jag kunde inte tillåta att något skulle förstöra den. Mitt kontrakt med hyresvärden för tillfället löpte ut i slutet av månaden och innan dess hade jag kommit överens om att inte förlänga kontraktet. Jag var på väg att flytta till ett annat ställe. Det var fortfarande ett par veckor kvar för tillfället. Han sa att han kastade ut den där killen ur lägenheten med omedelbar verkan. Även om han kommenterade att det inte skulle vara val att våldta eftersom han ser råkvinnlig ut enligt honom. Men sedan. Ett par dagar efter att den där killen har lämnat lägenheten sa han till mig att jag skulle flytta ut omedelbart eftersom han redan hade kommit överens om att någon annan skulle flytta in tidigare och han sa att han inte kan tillgodose min önskan om att få behålla min postetag. Allt måste göras nu också, sedan. Jag flyttade ut, men sedan tittade jag på lägenheten i råtsit och kände att jag skulle spya. Någon annan var registrerad i lägenheten Tid på snanden var också registrerad där och våldtäktsmannen flyttade in igen. Mina sms om detta ignorerades helt enkelt. Efterdyningarna och detta ledde till att jag medvetet hamnade i en självhållig isolering som fortsatte under pandemin. Jag flyttade till en annan stad och gömde mig i en studentlägenhet i flera år medan jag studerade. Jag ventilerade under till vissa stödlinjer på nätet, både i och utanför Sverige. Men den viktigaste frågan som ställdes till mig var vad behöver du för att börja må bättre? Jag vet härligt talat inte. Genom åren av isolering och genom det faktum att jag var alldeles för gammal för att studera det där kandidatprogrammet och inte alls kunde få kontakt med andra studenter känner jag att jag är riktigt rädd för andra människor. Efter pandemin slutar jag fortfarande isolerad i min lägenhet, medan tiden fortfarande går och jag inte blir yngre. Jag antar att erkännandet av den skada som gjorts borde vara det första steget mot helling, liksom erkännandet av helt osunda tendenser att söka upp förövarna på nätet och till och med skicka en gång anonyma brev till deras nya hyresvägar. Det hjälper inte. Jag är inte säker på att ens publiceringen av detta brev gör det, men det kan vara ett steg i rätt riktning. Man skulle kunna säga att karma förmodligen inte fungerade Har som tänkt eftersom jag fortfarande är ensam och isolerad. Medan våldtäktsmannen just nu bor med någon kvinna. Det är verkligen oklart här. Förmodligen har han lagnat länge medan han fortfarande är registrerad i den här egen hjärten. Vem vet hur skadade sinnet är känt för att producera tricks som får en att ifrågasätta sitt eget sinnestillstånd. Men ändå förmodligen gjorde Karman sitt jobb bakom kulisserna och jag skulle aldrig få veta Som sagt jag vet verkligen inte men jag lyckades hamna i slutet av mitt program med majoriteten av kurserna godkända eller väl godkända och förhoppningar om att jag skulle kunna få ett bättre jobb med en svensk examen. Den personen skulle fortfarande sitta fast i sitt lågavlöda yrke om man någonsin skulle kunna stanna här med permanent uppehållstillstånd. Eftersom i dagens Sverige inte bara det så. Jag flyttar hela systemet med permanent uppehållstillstånd är ifrågasatt. Förmodligen räddade jag hans sorgliga ro från utvisning genom att inte anmäla honom till polisen. Hur som helst. Jag lever och andas och förmodligen är det allt som räknas. Och jag har en fast intention att börja min väg till Helling.